То ми і що ми? Ми є дуже всякі. Ми є такі, що за волю кість ми поляжемо і ту ж волю в солодкій дрімоті проспимо. Ми є такі, що будь-якого ворога в нерівній борні здолаємо або ж наречемо його воріженьком і переконаємо себе, що він загине, як роса на сонці. А воріженько не роса, він сам не гине, він хоче, щоб згинули ми, і все для цього робить. Ми є дуже хлібосольні, тому все життя сидимо без хліба в житниці Європи. Сіль у нас є в наших спинах стільки солі, що півсвіту просолити можемо. Комусь наробляли хліб, собі наробляли сіль. Світ працював на себе, аби щось мати Ми ж все життя працювали на визволителів Які нашою кров'ю і нашим потом визволяли нашу землю один від одного А нас визволяли від волі Світ торгував, а наша торгівля людей отоварювала Тепер ми дивуємося, чого світ дивиться на нас, як на худобу ми ж дивимося на світ, як тиля намальовані ворота і тішимося, що ті ворота ведуть до ринку. Так, ринок – це рятівний круг, але не кожен має можливість його придбати. Тому величезний різнобій, ті, що забезпечені засобами, намагаються використати кожну шпаринку і кожну хвилинку, аби нажитися. Ті, які не мають рятівного круга, думають, як вижити, панічно бояться потопу і чекають ноя. Ну і у нас вже було чимало, але кожен у свій рятівний човен брав лише своєї тварі по парі, а решта тонули. Тому банальна фраза «порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих» не така вже й банальна, треба вчитися плавати. А нас вчили красти, стогнати і чекати. 70 років людям втокмачували в голови, що райце соціалізм плюс електрифікація. І ось, як каже Вітя Царапкін, вийшло коротке замикання, закоротило розум на кишку, всі думки в утробу тягне. І на пам'ять впливає, забуває якого племені, якого роду, якби ще не оте м'яке полтавсько-черкаське Ельто на Біблії присягався, що він не Хохоль, а гафя Ликова з Тайожного тупіка. Такими є. Національна свідомість прокидається лише тоді, коли прочистить міски з сивухою, тоді зареве відчайдушно посіяла гогірочки. Але не вище гогірочків, щоб не дай Боже не звидуматили в націоналізмі. З національного духу лише перегар зостався горілчаний. І кілька колін гопака, о, гопакувати ми вміємо. Бутафорні шаровари, бутафорна шабля, бутафорне засвистали козаченьки. Тільки шкіра натуральна, що труситься при кожному слові «свобода» і при кожному слові «Україна». Козаченьки від старої кози хребта вирівняти не можуть, тіні своєї випростоної бояться. Національна гордість лише в шароварах такими є. Маємо багато крикливих і амбітних атаманів І маємо мало сумлінних і тихих воїв Ще не збудували державу, вже розсмикуємо на державки, Ще не зайняли надійну позицію, створимо опозицію Нічого, все вляжеться, аби ми перечасно не вляглися І аби совість в нас не була бутафорною І аби не задрімали ми за заколисані рідними піснями, різними прапорами Бо шулери з великих світових доріг Уже допотрошують наші комори А по степах наших По селах і містах наших По святих місцях поні, понівечених скіфських баб Ще стоїть сатанинський кремлівський дід З протягнутою рукою І чигає на нашу свободу